Det som faktiskt är lite extra långt av Valfri podd och eh, vi sitter här i mitt kök i vanlig ordning och bredvid mig så har jag Matilda. Hej hey. Och eh, Johan och Viktor däremot är borta den här gången och vi har istället för första gången i den här poddens anrika historia Två stycken gäster med anledning av att vi idag ska prata om hur det känns att vara utbytesstudent på universitetsnivå. Eh, kan ni introducera er själva? Absolut, hej hej! Jag är då Lin Jag fyller 22 år om fyra dagar Yay. Och jag har varit i Brasilien i ett halvår Och jag pluggar systemetenskap och går i Ja, härligt Hejsan, Max heter jag Jag har också varit på utbyte Fyller snart 23, några dagar mm. Och jag är också borta en termin Och jag läser andra året på systemetenskapsprogrammet Välkomna Tack så mycket Ja, det, Jag tycker det är sjuk sjukt kul att ni är här Det här är ju vårt första eh, lite mer tema-avsnitt Som vi har ändå det, Framförallt är det vårt första avsnitt där vi faktiskt var gäster Och det är ju mm. sjukt kul Vart var eh. du någonstans, Max? Ja, det skulle jag kanske sagt Jag var i Sydkorea mm. Så eh, långt ifrån Brasilien Typ exakt på andra sidan jordklotet, tror jag mm. det kan man nog säga Jag tror mm. det Så vi har haft ganska olika eh, upplevelser Mm -hmm. Hur kom ni på egentligen att ni ville åka på den här utbytesterminen? Eh, för mig har det alltid varit någonting jag velat göra. Jag reste väldigt mycket innan jag började plugga. Mm. Jag tog två stycken år och var i mycket i Asien. Vilket ledde till att jag valde då att plugga i Asien. Eh, så jag sökte mig till Hongkong, Singapore och Sydkorea. Och eh, det blev lite en slump att jag hamnade just i Sykorea. Men, Hur funkar det där? Får man liksom välja olika länder och sådär som man vill åka. Till mm, man fick välja sex olika skolor. Och Jag kommer ihåg vi valde väl allt möjligt. Vi ville ju verkligen bara ut. Mm. Jag satsade ju på att välja skolor som jag tänkte kanske inte var så populära. För jag ville verkligen åka. Mm. Så jag tänkte ja, men jag tar de som kanske de flesta inte väljer. Svårt. Mm. Ja, det kanske är fel Men jag fick ju ett utbyte Så att jag är ju nöjd ja. Det var ju väldigt mycket Om man skulle balansera skulle man verkligen ville Som också väldigt populära ja. Lite mer säkra kort Precis, typ säkra England, kort Eller ja. Nederländerna var också med på min lista. Är det en lista över säkra kort? Alltså är det, är ja, över de, de, säkert jag frågade liksom, min handledare vad de skulle säga. Ja. Vad är säkert? Nederländerna. Ja. <laughs> det är väl kanske inte lika exotiskt som Brasilien. Och hur funkar det där med vilka hade du till exempel maxtavalt som dina preferenser? Jag tror jag valde Hongkong och Singapore ja. som första val. De är populära. Liksom. De är superpopulära. Singapore är väl ja. mest populära i alla skolor, tror jag. De har det. De har väldigt bra skolor i mm. business och economics Och, och så är det väl väldigt många svenskar som jobbar i Singapore och Hongkong. Så det är väldigt attraktivt tror jag. Intressant. Jag har aldrig liksom... mm. Man är så oinsatt egentligen om man aldrig liksom har. Bara... Men vad, hur, tänkte du likadant där, Linnar, med liksom prioriteringar och sådär? Mm. Ja, som jag sa, jag valde. Egentligen valde jag alla förutom en efter popularitet. Mm. Mitt första val var Nya Zeeland För att jag verkligen ville åka dit mm. Men resten Nej, av valen jag fick valen... åka till Brasilien Ja, Men Brasilien var faktiskt mitt sista val ja. Jag valde det lite av en slump Det var så här, jag har ett val kvar och vad ska jag välja Ja, men ja, Brasilien, ja, det låter okej Vi, vi tar det Jag ja. tänkte inte att jag skulle hamna där men blev jag just... Det är ett sjukt otippat land Ja, jo, men när jag fick mejlet att jag fått den skolan så fattade inte jag Vad är det här Rio Grande do Sul Vad fan är det <laughs> <laughs> vad är det för någonting Ursäkta. Um, Och sen så förstod man ju Det måste ju bara vara Brasilien mm. Och då blir man ju Synglad ja. så <laughs> ja, nej, alltså jag, jag kommer ihåg när jag, jag har lite så här in, Inside info på det här med Utbytesstudenter eftersom att jag faktiskt åkte på Ett eh, gymnasiellt Utbytesår Alltså när jag gick i, i gymnasiet Så åkte jag till Argentina i ett år Ja, men Hur är och, gammal var då eller vilken? Jag var väl kanske vilken årskurs. Så där. Jag tror jag efter två år med att jag åkte i mm -hmm. gymnasiet. Men då var det lite sådär att man fick liksom söka jag åkte med en, en organisation som heter Råtar idag. Och då fick man liksom söka lite olika ställen man ville komma till och sådär. Och jag valde Argentina specifikt som land i och för sig så där fick jag ju väldigt bra träff. Men då, väl, då hade ju alla, Alltså alla man hade träffat på de här mötena och sådär med rotar hade ju liksom velat åka till Buenos Aires och de där liksom schyssta städerna inom då Eh, när man fick dit man hade kommit så fick man ett brev med liksom en, en karta på. Och Argentina är ett väldigt avlångt land och jag hade hamnat, så här, den röda pricken var så här, ganska långt i söder. I en så här, stor del av Argentina som heter Patagonien. Som oh. en, eh, ja, det, alltså, jag har jag bara jag tror, hört bra om det. Men... Ja men det är det, precis. Att så här, jag tror att de flesta som gillar typ frilufts och sådär, de hade nog blivit överlyckliga av att hamna där. Men ja, när jag fick det där brevet så var det så att Åh, oh, nu är jag vill åka till Buenos Aires, till Buenos Aires så Och ser jag dig där Och blir så här. jag hade tänkt så här, oh, jag ska surfa hela året Och lära mig det Den <laughs> <laughs> <laughs> hamnar mitt i världen ja. ja. jag, jag googlade liksom det där Namnet på staden, Caleta Olivia heter jag. Och det var ju liksom Första bilden som kom upp på Google var så här En pingvin, och då var det så Ja, oh, vilken antikliv anti <laughs> Jämfört med att jag ska så här, surfa hela året så men, men ni kommer i alla fall, ni är väl ändå ganska nöjda så här efterhand med ert eh, val. Eller med ert, där, ni hamnar, där vi hamnar, alltså. absolut. Ja. Jag är ja, ju ja. Ja. Eh, ja, verkligen Jag tycker det är kul för för mig blev det en chock. Liksom. Jag, jag tänkte inte alls på att jag ens hade sökt Brasilien. Och mm. så fick jag Brasilien. Mm. Och så blev det så himla bra. Med samma sak för mig, jag hade helt bortat att jag hade sökt i Korea mm. faktiskt. Eh, ingen av oss blev antagna på första. Mm. Utan vi fick ju båda reservplatser mm. Mm. Eh, Så det var ju som, ja, det kom ju som en chock verkligen. Nu måste ju vi nästan berätta om det var, det var en föreläsning, eh, eller vi skulle ha för, föreläsning och eh, Max kommer fram till mig och säger: Jag fick precis en reservplats. Jag ska åka till Sydkorea oh. Och jag minns att jag blev så himla glad För att jag Max hade snackat så mycket Under tiden när vi sökte utbyte mm. Och jag kände nästan som Det var jag som fick utbyte oh. Jag blev så åh oh, gud vad kul, jag fick ta i ögonen Häftigt. det var kul för Max oh. sen, sen tänkte jag, oh, men jag kanske ska kolla min mail också mm. eh, För min mail uppdateras inte automatiskt Så kollade jag Och så såg jag, oh, men jag har också fått ett mail mm. Men så började föreläsningen Och så tänkte jag, oh, men, oh, men jag väntar lite men sen så kunde jag inte hålla mig så jag kollade ju då och det var ju då jag såg det här i övrigande då så jag fatta ju någonting. ja ah, och då var det liksom en halvtimme kvar Och mina kompisar sitter bredvid mig och jag ville bara skrika. <laughs> jag var oh. så glad jag skakade och liksom de såg att någonting var på gång men jag bara oh. jag måste vänta jag väntar och sen när föreläsaren var klar och sa han ah, tack för idag och bara, jag ska till Brasilien Så så kul. Ja. Vi hade ju redan gjort en plan B och allting plan C D att vi skulle nej vi kör eh, bara Ja, distanskurser och barley. Ja, vi eh, vilket kanske inte har varit helt fel heller men eh... vi var ju lite ärga där när vi inte fick plats. Ja, jag var jättedeppig. Ja. Jag var varit så inställd på att åka. Men mm. ja. jag kommer faktiskt ihåg att när vi hade haft eh, våran alltså blir 2014 då Så hade vi våran här, intro här och så kom jag ihåg att du det, det var nog precis efter du hade fått reda på Max att du inte skulle åka då från första gången där liksom. Och då kom jag att vi snacka om det där och du var lite så här, nere till liksom. jag var så, åh, så Man har syn, hållit på med liksom. den där ansökan väldigt länge. Ja, för det är väl en process? Det ja, måste det är absolut det. en process. Ja. Ja. Ja. Kan du berätta mm. lite mer om det? Liksom, själva? Mm. Hur den funkar det där? Liksom? Du får ju välja sex olika skolor att söka till mm. eh, och eh, du får ju egentligen inte så mycket hjälp med att välja kurserna. För du måste välja kurser till alla skolor. Mm. Mm. Mm. Vi ska ju och. säga också, vi åkte vid utbyte Via internationella kansliet Och ah, okay. eftersom systemvetenskapen Har ju inga egna utbyten Som till exempel feken ah. Så det var ju helt via dem Precis, man kanske får mer hjälp Om man kan söka via en institution Ja, det är mm. frågan då. Men vi fick ju alltså sitta på Universitetens hemsidor Och själva mm. välja kurser mm. Och det var ju Frustrerande, tyckte jag ja, mm. det, var, det var väldigt tidskrävande Framförallt yeah. eh, Att hitta alla kurser För det måste man ju göra mm. För att kunna söka så måste du ha ett antal kurser Som du kan läsa där Ibland var det ju inte på engelska Det fanns inte engelska mm. alternativ Och då är det helt omöjligt ja, det Jag valde nästan skolor efter Där de skolor jag kunde hitta Kurser på ja, så blev det. Jag gav slut. upp på vissa Ja Google Translate har sina brister ah, <laughs> Som bekant Ska <laughs> jag bara fråga, när åkte ni och när kom ni bara tillbaka? Jag åkte 22 juli från Sverige Och mm. jag kom hem för en vecka sedan Så mm. vad blir det? 13 januari mm. Och jag åkte den 19 augusti Och kom mm. tillbaka till Uppsala i lördags mm. Ni är verkligen ja, äh, jättemaggade. Jag säger att ni är väldigt solbränd här Nej, men här tycker någonsin. det? Ola. Men inte Max. Är det. Jo, men Max. Jag skiljer på mitt finska blod. Du, jag är halvt finna också. Så att, no tyck. way. Jo, det, är sant. det är sant. Jag ska visa mamma. Ja, men alltså om vi går vidare till lite det här. Hur ni... Hur kändes det då den här tiden liksom innan ni skulle åka? För då kan jag tänka mig att det var ganska rastlöst. Ja. Liksom och så där, eller? Jag eh, löste det genom att jobba konstant. Ja. Jag, jag jobbade tolv timmar om dagen. Ja. Eh, mycket för att kunna jobba och pengar. Tiden innan ni skulle liksom, dra och sådär. Det var nervöst. Jättenervöst såklart. Ja. Nej, inte för mig. Okej, jag vet jag inte. Nej, men Shit. jag vet inte riktigt. Jag fattade kanske inte riktigt. Jag vet inte. Jag var inte nervös. Jag var med taggad, mm. faktiskt. Mm. Men ibland kan man ju bara ut, utagera sin nervositet genom att inte känna någonting. Känner jag ibland kände någonting. Ja, kände <laughs> någonting. Ja, inte helt så nej, nej. Mm. Jag, jag var väldigt nervös, det kommer jag ihåg. Mm. Mycket för att det var sån ovisshet jag har aldrig varit i cykollega kanske. man Jag tror inte du har varit i Brasilien. Nej. Nej. Ett helt nytt land. Helt ny kultur. Och ja. nej, Men det löste sig så fort man kom dit. Eller så fort man satte sig på planet. Det mm. försvann egentligen. Så det var väl mest att man hade mycket tid över på jobbet att gå och tänka. Ja, exakt. Men hur, är det med, hur var det med boende och sådär? Visste ni liksom innan ni kom dit vart ni skulle bo? Eller hur, hur det var med sådana grejer om ni förstår? Jag visste vart jag skulle bo. Men det var inte skolan som hade hjälpt mig. Eller universitetet ska man ju säga. Inte skolan. Um, de hade inte hjälpt mig utan det fick man fixa själv Men mm. jag, jag bodde med en, Ett äldre par i deras hus Så mm. det var jättebra att jag bodde med liksom, Locals mm. um, Jag läste på man, Det finns utbytesrapporter man skriver Efter man varit på utbyte Vilket är oerhört bra hjälp för de som ska åka efter Och där stod det hur man skulle lösa boende Bland annat um, Det fanns ju boende på campus som var, Campus var enormt område Så de hade massa med bostäder men jag fick inte en av dem Utan jag fick söka mig utanför Vilket var perfekt mm. För då hamnade man i ett hus 10 eh, meter utanför campus Med 40 andra utbytesstudenter mm. eh, man, man hamnade där eller hamnade du där? <laughs> jag hamnade där och, eh, <laughs> man, <laughs> <laughs> eh, Jag och en annan tjej från Uppsala hamnade där eh, Så vi bodde med människor från hela världen hade mm. en takterras där vi hängde varje kväll med utsikt över campus. Nice. Så det var amazing, verkligen. Mm. Dock nämna att mitt rum var. 6 kvadratmeter oh, wow. Jag fick en bild faktiskt, det såg ut som ja. en garderob Med en säng in. Ja, Det var det man hade plats för bra, man skulle inte hänga eh, på sitt rum Precis vad Max sa exakt. Han skrev precis så, jag ska så inte det. hänga här nej. Det är jag kanske ångrar lite senare Men nej, det är ju lika stort som Mitt badrum här i Uppsala För samma peng Hur funkar det med pengar liksom? Betal, Man betalar ingenting för. Att man betalar mm. ingenting för utbytet Men du betalar ju för att leva betalar mm. man för resan. Ah, mm. Men man får kan. Om man, ge... man får CSN. Man får mer CSN. Äh. I, eller du kan låna mer mm. för flyg och liknande. Ah, okay. Jag fick väldigt mycket CSN. Det var chansen. Ja, jag har hört att man får en klumpsumma. Stämmer det? Nej, de har ändrat det nu. Ah, okay, okay. Man fick det för. Jag fick det. Du fick det. precis wow. för att de ändrade det precis nu. Så sökte man tidigare så fick man det. Precis. Ja, det var, det Max var... sagt det tidigare ja. Men nu är det ingen klumpsumma ja. Okej, okay. så det är nog positivt för jag Men ni hade ändå mer sparade pengar så... mm. Ja, jag hade inte CSN Så att jag mm. vet inte hur det fungerade Men mm. eh, ja, bidrag CSN-bidraget får mm. alla alla mm. Men eh, Alltså det är ju skillnad Levnadsstandarden är ju Olik här, alltså jag kan ju få mycket mer i Brasilien För pengarna än här Ja så, ja det är så du kände ändå den, dig, den mm, Absolut. Liksom. Typ och att åka buss kostade 3 spänn. Ja. Alltså. lunch <gängelunch> på skolan kostade yeah. 14 spänn. Mm. Det var riktigt. Ja, det var inte så lyxigt. Men man åt ju det hela tiden. Ja. Man hade ju ingen kök. Jag hade inte ens en grill. På wow. sex kravätratmeter Då Det, det fick, in, det ändå, fick jag inte jag plats är. Så för mig var ju maten En stor del av utbytet mm. ja. för Man åt ute ja, Lunchmiddag mm. Sen tog man en frukost på 7-eleven På väg till föreläsningen. <laughs> så <laughs> med, alla mina pengar gick ju till mat I slutändan ah, ja. Men ah, okay. För mig resor det är så, men, men, Ja det också, <laughs> det är också. Ja. Jo mat och resor måste ja. det varit. Det är man lagt pengar av. Ja, men hur kändes det i början när ni precis hade kommit till era nya länder? Mm, mitt mottagande var väldigt bra. Alltså universitetet som tog emot mig, de gjorde det väldigt bra. De hade det jätteorganiserat. Så att jag fick träffa alla utbytesstudenter på en gång. Och de hade aktiviteter så att vi kunde lära känna varandra eh, riktigt bra. Och sen bodde jag med två andra utbytesstudenter i det här huset. Mm. Här. Så att eh, de kunde hjälpa mig med allting. För de hade redan varit där en termin innan. Så Aha, att det perfect. var lite yeah. ja. var Blev det så att man hängde mycket med andra utbestruntare? Ja, tyvärr Jag mm. hade ju gärna kommit hem och haft många brasilianska vänner Men jag har ju vänner över hela världen mm. istället Ja, precis mm. Det mm. blir ju jag. så att man håller ihop faktiskt. Ja, men Alla mycket. sitter lite i samma sits också ja, ja, precis Alla ja. måste hitta vänner också ja. Så att då måste man ju ta tag i varandra Mm, mm. Nej, jag hade jättebra välkomnande också. Verkligen, superorganiserat. Man fick till och med en liten Korean buddy. Wow. <laughs> Åh, vi är med, vi är med. Eh, ja, ett, som hjälpte en fixa telefonnummer eh, och allt sånt där fix. Jaha. Och sen var det, Vi hade lite som en nollning. Eh, vi har väldigt många utbytescenter. Jag tror det var 500. Oj, wow. ja. mm -hmm. okej, okay, vi var 50. <laughs> <laughs> det är lite siffra jämförelse. Så, så, <laughs> ja, så det var ju liksom sista dagarna att jag fortfarande nya utbytescenter. Mm. Eh, men som sagt så bodde jag med 40 andra. Så man blev väldigt snabbt en liten familj mm. som alla åkte dit själva. Så man kom in i det jättesnabbt. Mm. Ja. Så hade, vi hade en vecka också, ska jag säga, innan själva kurserna startade. Ja, mm. ah, okej. Okay. det för dig du, som åkte den i juli? Jag hade tre dagar. Mm -hmm. Aha. Mm. Börja tidigare där. Men det är inte lite så här, eller kanske så måste du i kanske för sig vara i Sydkorea också, Max. Men jag tänker på det här med att det är lite säsongs... Det är tvärt emot säsonger där väl. Så när mm. du kommer dit så måste det ha varit vinter, Men det kanske hade med det att göra att de har väl typ vinterlov liksom, Eller något sånt där, när du åkte kanske. Mm, ja, fast deras vinterlov är typ en vecka. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske inte var mycket, var inte mycket. Skort. Nej. Skort. Nej, men det var vinter Och vinter betyder typ 25 grader. Ah. Ja, okej. Okay. Mm, 25 plus antar jag. 25 plus, ja. Ja, ser är i när det är så kallt och sådär. Ja. Men okej, okay, när ni kom dit, hade ni någon hade ni liksom kollat någonting på språket och sådär, eller var det helt uh, nytt för er? Jag köpte en liten liten Lonely Planet, ah, Korean man? for beginners. Så <laughs> ja, uh, so, uh, yeah, det hade jag med mig. Men pratar man inte mycket engelska där, eller? Det trodde jag. De, det var ganska mycket av en language barrier att komma och prata med koreanerna. Mm. Eh, vilket gjorde att man också gick mer och mer med utbytesstudenter vilket mm. var jättesynt eh, men själva, jag bodde i ett område där det bara var riktad mot studenter, och studenterna måste läsa engelska eh, så alla ska ju kunna, men de är jättenervösa mm. <laughs> och då säger de heller ingenting, mm. bara för att de är rädda att jag bort sig, Precis. vilket är synd mm. ja. ja, men så där är det väl lite grann jag kommer ihåg att det var så, när jag, när jag var i Argentina också, så var det lite sån där um, att, att just för att det är enklare också så börjar man träffa folk liksom som är ja, andra utbytesstudenter. Men det är, jag tycker också att det är en annan grej när man är där så kort tid. som Ni ni var ju ändå bara där i ett halvår. Liksom, mm. Och det är ju ganska kort tid att lära sig ett språk på. Om man liksom ska börja och bara köra med en år. Det kan ju vara rimligt. Liksom, I alla fall för många, mm. många språk känns det som. Men hur hade du gjort, då innan du kom dit? Mm, jag hade väl kanske inte förbe förberett mig så där jättemycket. Men jag hade laddat ner Duolingo. Ja, den hade jag också. Smart, ja, men det är bra tips också. Ja. Ja, jo, det är jättebra. sen använde inte jag den alls, men ja, jag hade den där. <laughs> <laughs> den fanns där. Ja, precis. Men jag tror den är bra. Det var flera som hade den mm, mm, det ja, jag använde den på koreanska också. Hur ja, du? det? Ja, det är en vecka. Så är det hjälpte. <laughs> det, det lärde dig hej och jag heter. Ja, men det, det är det som räknas. Okay. Ja, precis. Det Ja okej, okay. men tyck, det var inte så jag, jag kommer ihåg att man, jag fick Argentina som mitt land när jag skulle gå på Uppesår så var så här, Jag måste googla och kolla vad de har för språk eh, innan, men sen var ja, det är spanska Jag hade ju för sig läst på, på gymnasiet kommer jag ihåg, någon sån här kurs typ Men eh, jag tycker man lärde sig, alltså som jag verkligen hade som ett mål när jag kom lite och lära mig Eftersom jag skulle det lite längre tid som sagt Så var det ju, då hade man ju men, lite mer börjat förbereda sig Och sen så lärde man ju sig jättemycket mer när man väl var på plats än man hade lärt sig på Själva kurserna som man hade läst, så då var det bara så här olla och sådär Och sen när man kom dit så fick man ju direkt anpassa Absolut. sig efter, det var mycket, mycket svårare mm. mm. Men för mig, koreanska är ju så annorlunda språk från svenska Jag läste ja. spanska på gymnasiet, ja. det hade man inte mycket användning för där <laughs> <laughs> Spanska är ute i så fall, skruv var vad som ja. ja, hur var det? För ni antar att ni fick prata väldigt mycket engelska då Ja, jag har väl pratat engelska i sex månader mm. Men det gör jag rätt glad för För yeah. att jag blir ja bättre Utvecklat den Ja, super Men mm. mm. yeah. yeah. mm. Absolut, ens engelska blir ju så Exakt, man älvar alltså, ju på Man älvar mm. ett, ett, ett, ju på ett språk Fast kanske inte precis. Mm. Mm. Nej, men <laughs> kanske ett mer Alltså engelska är lite mer mm. användbart nu när man kommer hem Än koreanska kanske mm. Trots att jag, träffade, jag träffade tio koreaner igår <laughs> Nej. Jo, <Ejoh, laughs> Jag hade alltså? på mig den här tröjan Som jag ah. nu har på mig och du, det bara, står... och du bara, hi How are you? Han säger: "Hej, tack." Sen där. Det sen var ni eller? Ja, hej. Alltså, hej. Alltså, hej. Typ. Okej. Hej. Hej. Jag inte jag undrar ni vad vad läser ni för kurser där? Antar, eller mm. de var väl också på engelska så. Ja, men den kursen var på engelska. Mm. Eh. Vad, var, vad var det för kurs? Var det inriktat på liksom det här ämnet eller var det någonting Nej, det var helt Jag skulle läsa business när jag kom ner, men alla mina kurser var på kvällen. Och eh, du kan inte åka hem elva på kvällen hem med buss i Brasilien, det går liksom inte Så att jag fick byta alla mina kurser så att jag valde liksom det som fanns mm. eh, Så jag läste Renewable Energy, Digital Entrepreneurship, eh, Convergent Journalism Uh, Jag tänkte, jo, det, det var, var kul ja. Economic outlook och mm. Nu är det väl mer. så att du inte kan åka hem för att bussen inte går Utan för att det är väldigt farligt Precis. Att gå själv när det ja. är mörkt Hur stor var staden som du bodde i? Vad heter den? Nej, inte alls ja, okay. <laughs> Jag var <laughs> i Porto Alegre Det är den, är den störst, största, sydligaste staden i Brasilien ja. Den är väl lika stor som Stockholm Typ en Oj. och en halv miljon Men den är inte en stor för dem kanske Utan det var en Mm, nej. Lite småstad. Vilken storlek var det på stan som du bodde i, Max? Enorm. Alltså, det är ju i det, det, ja, det, det, ah, det, det är huvudstaden mm. som är en av världens största städer. Med två ja. miljoner människor. Oh, i, om du räknar det det. Det här området Det är, ja, det är svårt att ens greppad. Ah. Ja, det är helt sjukt. K hur äh. kände ni er liksom hemma där när ni var på era ställen? Alltså inte till en början. Men ja. Mot slutet, absolut. Mm. För sen kände jag också att oj vad jag inte skulle vilja bo här permanent. Tyvärr. Mm. Okay. Därför att, eh, ja, nu blir det lite tråkigt här. Då. Men eh, den enda negativa jag har att säga är att så fort man lämnar sitt hem så känner man sig osäker. Men mm -hmm. jag måste tänka, ska jag ta med mig min telefon? Och var ska jag lägga mina pengar? Jag hade sån här magficka, eller magväska man lägger runt magen. Så att, ja. Mm. Uh, ja men att men Jag kände mig liksom inte helt fri mm. Jag kunde inte göra det jag ville Jag kunde inte gå ut på promenad det, alltså, Om jag tr hade tråkigt hemma Så behövde jag stanna hemma typ ja, Jag okay. kunde inte bara gå ut På dagarna eller på kvällarna Nej på dagarna och på kvällarna Så det, var, det, det är det enda tråkiga ja, men, det tråkigt. men man är inte rädd Eller jag var inte rädd För att jag tycker att man ska vara rädd För att då förstör man hela upplevelsen. Om, jag mm. hade bara inställningen att om någonting hände. För det var många av mina kompisar som faktiskt blev rånade. Ja, okej. Okay. Um, så jag hade bara inställningen att jag kanske blir rånat. Och då bara ger jag mina grejer och så får det, det. Ja. det. Um, så att jag gjorde ju det jag ville göra. Men man behövde alltid tänka lite extra. Mm. Mm. Hur var det där för dig då Max när du var där? Liksom, var det... Det är ju raka motsatsen mot Brasilien jag tänker mig. är nog det tryggaste landet jag någonsin har ja, det... varit i. Så ja, <laughs> är det är en kontrast Ja, ja men... det, okay. som var det, de dricker ju väldigt mycket Sykorea. De... Det hade jag inte kunnat tänka mig. Det är en jättestor del av kulturen. Men de klarar inte av så mycket heller. <laughs> Nej, precis. Så då blir det att de, de väcker att sova på de konstiga ställen. Okay. Så går man ner för gatan en vanlig kväll så ligger det folk som har täckat. Ja, men, lite överallt. Och det är ju ganska bra tecken på att det är tryckt. Ja, det är ju ganska bra tecken, men det är ett tryggt land. Okej, okay, man kan liksom var som du, helst. Du kommer att kvar dina oh, saker ifall ja, ja. du så här på gatan. eller så men ja. Mobilen ja. ligger bredvid eller ja, så Nej, jag känner mig Nej, jag, bara för mig är det jätteviktigt att kunna gå ut och gå på kvällarna. Ja. Så hade jag inte haft det så hade jag nog känt mig ganska kvävd. Ja. Hur var det liksom var i i skolan och så där, kände ni att ni eh, var liksom, kom ni in i bra gäng och så där, med kompisar och grupper? Alltså. För mig gick det rätt fort i och med mm. att vi hade så bra mottagande. Vi hängde varje dag och jag bodde grannen med jättemånga. Så att mm. Jag bara hänga, hänga, hänga och ha kul, kul, kul. Var det så här, det ska slappa ut i studentlivet när man inte behöver plugga så mycket? <laughs> och bara, ja, men typ. Jag det vet en väldigt lång resa liksom. Ja, det är det jag tänkte. Hur, hur var det liksom att plugga där? Så hur mycket plugg blev det? Hur mycket behövde man lägga ner på pluggandet? Vi hade ju obligatoriska. Äh. Oh, ja, Jag läste på Business School, mm. eh, som nästan alla utbytesstudenter där gjorde. Mm. Eh, så blev jag också att de jag bodde med pluggade jag också med, vilket okay. var riktigt ja, var skönt. Men sen var det ju väldigt annorlunda system. Eh, det var mycket föreläsningar och alla var obligatoriska. Mm. Så ditt betyg var ju beroende på att har gick gott på alla föreläsningar. Men utöver det så behövde man inte göra jättemycket. Det var mycket projektarbeten och väldigt lätta tentor. Asså, det. Ja, det var... Jag instämmer. Ja. För mig var det också väldigt lätta tentor. Ja. Vad läste du för ämnen, Max, när du var där? Jag läste massa. Um, um, uh, olika kurser inom business. Jag mm. uh, läste uh, business economics, uh, mm. marketing, advertising, uh, British and English. Uh, no, British and American novels läste oh, jag också. Ja. <laughs> Helt annat. Literaturvetenskap fick jag in också på det här. Lite koreanska lä läste jag i början oh. uh, Sen gått upp, eller Ja, <laughs> jag blev slapp. Hur funkar, hur funkar det här nu när ni alltså Jag bara tänkte på när ni kommer hem nu Och ska plugga vidare systemvetenskap liksom, ska ni eh, hoppa bak en klass direkt Eller är det här en valfria termin som det räknas om Vi kan ju tillgodoräkna det här Om vi vill, ja, man måste det. ju inte Men det kommer vi, eller jag tror det också Kommer vi göra det Ja, det väl åt det. Ja. Mm. Så man kan tillgodoräkna det Så vi åkte ju båda på vår valfria mm. termin ja, Istället för att läsa till exempel feken Eller mm. liknande Ja. Det passade rätt perfekt att åka tre ja, Just att man kunde läsa vilka kurser man ville. Mm. Det var ingen krav på vad man Nej. skulle söka för något. Mm. Så det ja. var jätteskönt. Ja, det är ju faktiskt sjukt ja, plocka vad man ville. Mm. Ja. Men ja. okej, vad gjorde ni då när ni inte pluggade mm. <laughs> Jag har inte oh. sagt faktiskt. Nej, Nej det är roliga. <laughs> um, jag tycker väl jag reser rätt mycket. Eh, mm. Gått ut en del. Eller rätt mycket. Mm. Um. Ja. Jag har också hunnit med oerhört mycket utöver studier. Ja. Jag har rest och festat mycket i Gangnam, som är... Fan! Gangnam! Är... <laughs> <laughs> där, där hängde man. Så det var mycket. Men också äh, ätit mycket. Ätit mycket mat. Oh. Jag har så, mycket, så när man, mycket, när man måste äta ute två gånger om dagen så handlar det ju Och mycket om vardagen. <laughs> ja, vardagen blir bara liksom, bara att Ma. man äta? Ja, så här, vi ses på lunch, vi ses ja. på middag, vi ses på fika. Och sen när maten är så billig så är det ju bara att käka hela tiden. Det är sjukt nöjd. Ma Max är det som han längtade till. Ja, nu kommer du upp bilder koreansk barbecue. Tillbaka till nudlar från Nika. Ja, det är min <laughs> första matlåda i Smakar ju som vi. Var det stor hype på Hans Sai som har gjort Gunny av Sajlåten Alltså han är ju kung. Han han är han ja. Men även. Det. det var väldigt <laughs> bara... och... <laughs> <Han såg laughs> I en stad på 22 <laughs> miljoner. Nej, <laughs> såg jag på gatan. Stefan, vi känner varandra. Han är aktiv inom genren som heter K-pop. K-pop? Vad är det? Det är Korean pop. Som jag har upptäckt. Är. Ja, Det är amazing. som liksom, är väl den enda som nått Sverige egentligen. Men det är en enorm industri i Asien och eh, ja men de är ju liksom världsstjärnor. Ja. <laughs> För oss eh, är ju skönt. Jag vet inte så ja. <laughs> ja, där. Mm. Det är inte som man bara, wow den här är så cool så här. Men tycker de om det Eller är det liksom? Att alltså, jag, jag lärde mig att gilla det. Ja, oh, okay. när man fick ju höra det på klubben hörde man ju det samma låta hela tiden ja. liksom. Nej så K-pop är ju också. Men det är väl det folk när man nämner Sydkorea så är det K-pop, eh, StarCraft mm. och Mukbang nämns av Genom stream, ah, streamar streamar och äter. Ah. Ja, Vissa vet att om har talat om det. Det var klokken 95 vi gjorde det häromdagen. Att, de, att de satt åt. Ah, det alltså, har kommit till Sverige. Alltså. Ah, eller, jag inte, jag tänkte hon... ju introducera det till Sverige bli <laughs> färna, alltså, ah. Man sitter alltså och äter ah. framför kameran. Ah. Och så finns det något som heter en eller någonting där man sitter och man måste också mm. laga mat. Mm. Och sen äter Men jag tycker det är ganska <laughs> fint eh, som de bor ju Pasque. De är jättemånga på en liten ita Så de bor ju så tätt att de kan ju inte bjuda hem folk så där får man gå ut och äta hela tiden ah, okay. Och sen när de väl sitter hemma själva ja, Och exakt. äter Så blir de så deppiga ja. Så det hjälper Kolla <laughs> en stream när någon annan äter <laughs> och, och att, ja, precis. Och att när man, om man filmar själv När man äter då känns det som att det är någon där liksom. ja. Men är det, det, som, ja. det är det som är grejen Men, Det är någon okay. sorts simulator för middagssällskap liksom, Eller Ja, men tänk eh, Twitch, fast de sitter och eh, okay. äter bara. Ja, okej. Okay. <skratt> I <skratt> stora mängder, de kan ja. äta de typ fyra tårtor. Googla Mukbang på, mm, eller gå in på bang. Youtube. Mukbang. Ja, det är något annat. Va? Det är något helt annat. Vadå? Alltså, nej. Det är något helt unikt. ja <skratt> Okej. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Du på musik och sådär nu. Det är mycket musik i Brasilien. Mm, det är mycket reggaeton. Ja. Tycker jag är nu. Har du någon reggaetonartist att titta på nu? Inte från Brasilien tyvärr, från Spanien. Lite tråkigt, det var ju många som Spansktalande där, så det var mycket Spansk musik mm. Så var det när jag var i Gambia eh, en gång vi var ute så bara Åh den här låten, den här låten Och var en gång så bara, vad, vad är det här för någonting Det är en nigeriansk låt <här> ja. gång. Var det <här> <fett>. <här> Så jag började gilla nigeriansk musik Efter att ha varit i Gambia <här> <här> Lite fel <här> Men okej, okay, vad var det annars då liksom, såhär, Som var specifikt för utlivet eh, Alltså det är en stor mm. fråga såklart Hur var det om man alltså, mer känner sig otrygg och så, liksom? det är det sig. Man gick ju helst inte ut utan killar Så var det ju. Eh, Tyvärr Men man kunde slappna av dem och varva ut eller hur? Ja absolut, väl inne i klubben mm. så är det lugnt Det är lugnt för att, mm. Alltså brasilianer älskar ju att gå ut <laughs> Härligt. men det, jag upplevde att det var mycket mer så här danskultur eller vad man ska säga. Alltså jag, mm. jag fick momentum första gången jag gick ut i Argentina så var det så här då kom det på någon låt som så alla kunde och det, det låter som har så speciella danser. Det tror jag aldrig förutom på nodningen såklart som vi har, <laughs> när alla när alla, när alla kla, klasserna har en egen nollåt. Och och där. Ja, Och där. Det är väl de två ställena man får se. Men det är så, jag tycker det är så sjukt coolt alltså när du kom på någon någon så här jag tror jag trodde typ vad så här riktigt han låter. och så hade man kanske, kanske liksom alla hade kollat in musikvideor eller men det fanns liksom specifika danser som bara alla kunde och jag kommer också ihåg att det var en, en jobbig tid för mig för att jag, jag var är så dålig på att dansa och framförallt då innan man kom till fram med att lära sig och så där. Men då var det så såhär, typ, alltså, så hon det så var det så här, åh, så här, åh det var skatt såhär Kallade gringo <laughs> Ja gringo, jag är ju gringa, åh, hela tiden, gringa Du ser inte ja. ut lite som en brasiliana eller? Jo, jo, men det var ju också ja. positivt Det kunde jag säga att jag gjorde i c Nej du stack nog ut ja. lite Vilket var väldigt bra när man skulle ut på klubben För då var man ju direkt VIP ah. alltså, Man gick förbi kö. ja ja, ja. det här var också Gangnam eh, På väldigt fina klubbar –Vad är Gangnam? –Gangnam är det high-class-området uh -huh. i Seoul. –Det är uh -huh. Gangnam. Uh -huh. ah, exactly. wow. –Ja, exakt. –Det gamla extremt. Ja, –Det kanske jag borde sagt på direkt. Ja. Det är bra. Eh, väldigt dyrt område med väldigt eh, bra klubbar. Ja. Eh, och där gick man för i kön och slapp betala inträde. Så. Bara för att man var liksom, eh, dels utbytesstudent mm. och eh, inte koreal. Oho. Och var inte du ganska lång jämfört med dem? Jo, det, jo. Hade, det hade jag ju också ja. som en Så du var nej, en halv meter men... över dem? Liksom, Nja, kanske inte en halv Kanske meter. inte så men, <laughs> men det är också positivt, och ja. sånt. det Ja, man kul. Ja. Ja. Man var ju väldigt uthittad många gånger också Det ska vi nämna. Ja. Var det många som ville ta bild med dig? För det nej, de andra. är väldigt eh, reserverade ah, Till skillnad från kineserna ja. Ja. Eh, mm. Så att, nej det slapp man Det var ju många, alltså mycket äldre folk som stillade i tunnelbanan Oj. Så det, men det kommer man göra ganska snabbt Ja. Alltså, det har var inte så länge sedan eh, Ni började fundera på att åka hem Så det kanske ligger lite färskare i minnet liksom. Hur kändes det när ni började liksom, inse Att ah, snart det här uh, halvåret slut Och ska åka hem till Sverige igen Hade, hade ni saknat mm. Sverige liksom, Under den vistelse? Inte alls Nej. <laughs> inte <laughs> ett upp. Nej men att leva i 30 grader Plus Sverige där, Det klagar ju inte på Blir man en gladare person? Ja Alltså om jag jämför nu när jag kommer landade var det minus 17, alltså 50 graders skillnad ja, då, då känner man ja. direkt humöret bara doppar tyvärr ja. men, eh. man, Det var så intensivt också man Precis. kan man inte sakna vissa saker, jag saknade Uppsala men inte Sverige det. Alltså, alltså, det är mer eh. bara... Jag saknade knäckebröd men det var ja. det enda ja. Konstig saker. Ah, ja. Jag jo, saknar ju du... salladen <laughs> på Ica Det är nästan ännu konstigare Ja faktiskt Det är en Ja, men alltså, och, och kände liksom, när ni som sagt blev beredd på det här att ni skulle åka hem, hur kändes det då? Är det så kul att träffa folk? Eller? Jag hade ju... du kan, kan inte riktigt säga nej på den här frågan. <laughs> jag, var för, men jag hade också en, jag hade en månad eh, semester innan jag åkte hem. Så jag lämnade i Syrkulera innan jul. Mm. Och åkte via åkte Hongkong några dagar. Och sen mötte jag upp min syster i Thailand. Wow. Så där har jag varit de senaste fyra veckorna. På ja. små övers. Så du barbarade ner lite grann. Ja. Det, var liksom en, det var lite mellan, en, en lång mellanlandning. Men ändå ja. behöver man mer semester nu. Det är ja, man, ja. man kommer hem och bara nu ska du sitta bra med semester. Ja. <laughs> och hur var det när ni väl kom hem då? Liksom? Alltså hur kändes du att komma mm. till liksom, När ni inte satt på planet kanske så här roligt. Mm. För att, då brukar man ändå vara så här uppe i varv. Alltså sista timmen mm. så här. Jag kan komma ihåg att man kände det. Liksom. Jag körde, jag körde ett dygn i Lissabon innan jag drog hem För jag ja. kände att jag var inte riktigt färdig med utforskandet så, mm. Ja men precis mm. Så jag turistade mm. själv en dag eh, Och sen flög jag hem Och när jag fick mina väskor på Arlanda Så jag sprang faktiskt Tror jag eller ej med alla mina stora väskor För jag visste att min familj väntade utanför Och jag sprang ja. och jag minns att jag log, liksom Jag log och sprang såhär, oh, gud, ja. okay. Och så väntade de där ute Och min bästis väntade där det var och... Nej hon inte... Det blir såklart superkramplats Såklart Nej ingen Nej. sjuk Lite men, ja. ja Nej men jag känner lite att Det är kul att träffa alla första gången Och andra gången Men sen så är ju allt som vanligt är mm. ja. ja visst är det, ja. det, är det liksom. mm. Man kommer in det väldigt snabbt Och väldigt snabbt vill man tillbaka också Ja, ja. Nu när man känner att man är hemma här ja. Då känner jag direkt jag är tillbaka ja. ja är det liksom, känner ni att ni har lite, lite två olika liv på något vis. Ja. absolut ja. Ja. att man liksom har mm. kanske så kommer jag ihåg att jag känner att, jag att man har liksom, eh, några kompisar som man bara kan prata om vissa med vissa saker om och ja. sådär och sen när man kommer hemma så man ja, det känns jätte det är konstigt det är virvar av av känslor kanske ja. ja men absolut känns kändes mm. jättekonstigt att komma tillbaka mm. och det gör det fortfarande mm. äh, vi bara varit hemma en vecka mm. Mm. Äh, lite ovant. men eh... ja. Det hjälper inte att det är 17 minus typ och mörkt uh, som har uh, sändt. Nej. Bara den chocken mm. när man kommer ut ur flygplatsen. Mm. Uh, Ja, det var tungt. Känns lite bra att det var. Ja! Ja, ja. Det är jättekul också. Det är det man behöver det mm. mm. mm. så bra Vi ska ju till Åre. Ja, just driving. Det det. Ja. Ja. ja. En till resa då, fast inom Sverige. Vi ska ju faktiskt åka utomlands snart också ja. eller vi allihopa, så det vet jag Vilket exotiskt land är det då då? Thailand. Oh! Oh! Ja, just det Vårt hemland. Vårt hemland. Perfekt. för oss. Yeah. Ja, perfekt. När eh, när åker vi? Eh, jag tänkte precis fråga dig samma sak faktiskt, men eh för Du vet inte. Fjärde ja, jag marsj, trodde... nej, exakt. Oh, Ja, också. Ja, jag för jag ska så. dit. Yeah. Jag ska med. <laughs> alla ska med. Yeah. <laughs> ja, men det det låter som är kul. <laughs> inte vi när vi är där, för alla ska med. Mm -hmm. eh, så kan, kan, kan inte vi sjunga om Boat? båt. Vi med. Oh. Ah. Jag är på. Jag är på. jag är, är mm. lätt. Alltså, alltså, jag tänker sära allsång alltså. Nej, jag är på. på. Jag kommer få instrumentalen i bakgrunden. Annars vill jag inte göra. Det. Men kul i alla fall med krysning. hur funkar det där? Det är det alltså vi system som ska gå på krysning. Ja, precis. Mm. Vi drar ett dygn till från och till i Finland. Från ja. från. Nej, vi att tala om det så um, tycker jag att ni är så coola att ni liksom valde att göra det här. Alltså att åka utomlands. För att jag själv skulle typ vara jättenervös jag, jag, alltså jag tänker att det är många som vill åka Men det är, det är inte många som tar tag i det liksom Nej, Jag tror faktiskt att det var på grund av Max som jag sökte lite Asså. För att Max sa såhär, ja ah, men jag ska söka, jag ska söka Så tänkte jag, ja ah, men jag söker också Så mm. om Max inte hade sagt det, då vet inte jag om jag hade sökt faktiskt ah. Så nu kanske det är bra om flera får höra att man kan ja. söka För ja. det är lite så sådär, man tänker inte på det Tror jag. Man inte nej, jag tror inte det var någon som åkte året före nej. var det nog inte. Nej. Ehm, och vi var bara två, det är Så det var mycket att man tog, fick ta eget initiativ och mm. ähm, ja att lägga ner tiden. Men det var bättre ja, Absolut. Om ni hade haft, er, haft det här framför er idag, hade ni gjort om det? Åh liksom? oh, Ja. Mm. ja. Ja. samma länder hade ni... Jag hade inte velat ha annorlunda på något Nej. sätt Nej. Det var mm. ja. och det är klart, jag, jag tänkte så här: shit vad häftigt Skulle vara att göra det, men det är typ ingen idé För man får ändå inte åka liksom. Men mm. uppenbarligen så mm. går det ju ändå Om man liksom mm. verkligen söker och verkligen lägger ner lite tid på att Faktiskt göra det, så man ska nog inte bli jag mm. Av alla de här grejerna som man måste Fylla i och skriva och sådär Utan bara här, köra, liksom. mm. det, som. Och, det funkar ju för båda er. Liksom. Och får man inte åka så ta en distanskurser och åker till Bali. Ja, ja precis, det är Worst vart. case scenario. Mm. Ja, exakt. Det låter precis. inte så dåligt faktiskt. Nej. Nej, det det. Jag tror det är en otroligt bra erfarenhet att ha. Och sen ser det nog bra ut på det CV också. Chowrat till Erika Silvan som precis kom hem från sådär, hon var i hon, hon körde distanskurser mm. när var valfria terminen. Hon var på Bali. Wow. Hon var på Bali mm. ja. Och Thailand och Nya Zeeland Och allt möjligt mm. går jag och, och Det finns en det plan, benöver, mm. ja, plan Om man verkligen. vill åka ut En remalfria terminen ja. Bara att är häftigt Är det någonting ni kan komma på som ni saknar Extra mycket eller liksom När ni tänker tillbaka på ett utbytesår liksom. var... Säg inte mat det igen Max <laughs> ja, men, Det kan vara mat eller vad som helst Jag läser mina tankar redan inte saknar inte mat för mig tyvärr Ja. Jag saknar inte maten. Maten inte det. Jo, men man tröttnar. Alltså i södern, det är väldigt mycket influenser från Argentina Jaha. och eh, det betyder mycket kött, mm. kött, kött, kött. Man åt kött med kött. Oh. Och det är liksom direkt jag, Ja, jag vill inte ha kött med. Så är då, du väntar i januari Jag funderar ja. faktiskt. Mm, jag funderar Samma här. Ja? Ja, ja. så på kött. Vi kött. Ja. Ja. inte svårt. Nej. Ja. Nej, nej. Särskilt. <laughs> Saknar någonting extra mycket? Nej, men jag kan inte välja. Jag tycker inte om den frågan. Ja. <laughs> nej, jag godis, hela alltså? nej. Absolut. nej. Jag, jag kan inte de... välja någon... att de precis kom hem för mig. Så... Nej, <laughs> <tyckte att> de... <laughs> nej. Så... nej, jag tycker inte. Jag inte att reflektera kanske så mycket över det. Alltså, jag saknar hela upplevelsen, hela livet, ja. alltså, mm. jag kan inte välja en specifik sak. Nej. Jag vet inte, att ständigt ha någonting att se fram emot mm. Det var ju alltid mm. att man skulle Någonstans mm. oh, ja. Alltid en liten resa till helgen Eller sans. liknande Kanske en trip till Japan nästa vecka Eller liksom mm. Filippina <laughs> Det är liksom sådana saker Ja men bara, verkligen man hade alltid någonting ja. Nu har jag pågat till Stockholm nästa vecka <laughs> Ja jag menar <laughs> det. Nej inte samma sak <laughs> Nej, men det låter ju sjukt det där Alltså ja. att, har gjort, tänker att har gjort det här faktiskt och nu har ni... ja. Det känns lite overkligt Jag har maxat Min fråga är att att ha varit ut På utbyte så är det någon bra Merit sen när mm. man ska söka jobb Det tror jag absolut mm. Det tror jag mm. ja. Du ja, men åker dessutom, liksom. ja, dessutom Förutom att du får en fantastisk tv <laughs> ja. Så är det bra på papper. Ja det är som systemvetare eh, jobbar mycket internationellt mm. eller vi kan verkligen ifall vi vill mm. och att då kunna engelska är ju bara mm. jätteviktigt mm. Mm. men också att man, alltså, man knyter kontakter över mm. hela världen mm. Mm. men om man har vänner överallt, överallt. Ja. Och mm. åker du på utbyte då har du förmodligen social förmåga och det är också viktigt Ja. Förhoppningsvis Eller så som man får det när Man, är ja, en... man måste ju ha sig mm. mycket på utbyte Och liksom precis. prata med nya människor så. Man lär sig så mycket man... om sig själv också ja Vilket låter det cheesy Det låter men, men jag har äh... tänkt exakt samma ja. sak Jag har lärt mig mycket om mig själv Bra och dåligt mm. Faktiskt ja, men var härligt, så Sammanfattningsvis kan man väl säga Att ni har blivit äh, starkare människor Better Ni har människa. en ny bra punkt på CV yes. Ni har fått se världen Ja Eh, jag ja, det bara regnar ner så här positiva saker som jag Det är få negativa med, ja. Och ni mm. slapp några månader I, i mörka, oh. kalla Sverige ja. Och då var det dags för eh, Vårt eh, mest populära segment Ja, Som heter exakt. Månadens lista. Månadens lista! Yeah! Men i det här fallet blir det ju Månadens listor eftersom att vi har två stycken gäster. Vi mm. ska skapa en gemensam lista. Yeah. Hallå! Månadens lista. Månadens lista. Lista. Ja, och då, då har vi ju ett uppdrag här nu och det är att ni ska helt enkelt lista. Eh, eftersom att vi gav er uppdrag att lista tre saker var så blir det ju sex stycken punkter med saker som är smarta som ni har tagit med er från den här upplevelsen. Äter man sushi i Japan så kommer all annan sushi smaka uselt och det. Är det så? Så är det. Wow. Okej, okay. vad är det som är så speciellt med sushi? Det är ju... Ja, hur ska man förklara det? det För det första så kommer det ju in på ett rullande band. Ah, oh, det det. ja var Som den upplevelsen alltså helhetsupplevelsen <laughs> är amazing Alla fantastiska vänner man har fått jag har vänner över hela världen och det hade jag inte innan men jag vet att jag kommer kunna besöka mina vänner när jag vill så att jag vet att jag kommer besöka många fler länder nu För att underlätta tenta ångest så kan man alltid boka en sista minuten till Filippinerna. Det, det hjälpte en del. Väldigt <skratt> <skratt> specifikt, specifikt för sitt grej jag. En grinn kunde lära sådana En helg i Japan. I och med de här vännerna jag har fått så har jag också lärt mig så mycket om olika kulturer. Jag har fått höra jättemycket om hur det fungerar i olika länder och se stora skillnader. Och det tycker jag har varit jätteintressant. För jag tror inte att man kan få veta sånt om man inte faktiskt pratar med folk som är från de länderna. Eller olika länder. Karaoke är en sjukt underskattad nöjesform. Som eh, kan vara väldigt kul Som man kanske borde ta till Sverige Ja det är mycket kvälliråker där nere va? Det är jättemycket kvalidåker. Det är populärt ja, eh, Oerhört Jag har sett helt otrolig natur Alltså sånt där som man inte tror finns jag visste inte att sånt fanns på riktigt Jag trodde det bara var lite photoshopade bilder På Google eller någonting Men jag har verkligen sett Helt fantastisk natur Det ser liksom fake ut eh, Inte bara i Brasilien Utan i hela Sydamerika Så för mig har det varit fantastiskt Ja men då var det väl lagt att eh, Avsluta Ja. Yeah. Månadens avsnitt av en varfripod. Varfripod. Varfripod och uh, ja vi vill tacka dig Jesmor här. Tack så jättemycket för att ni kom. Kul att tack, det är skikullt. Tack, vi kommer. Tack för att vi får vara med. Ja, det är kul. Första jag jag känd. känns Kändes bra att vi var gäst Jag lyssnar ju på podcast fyra timmar om dagen. Ja, <laughs> du. att äntligen få när eh, Ja. Det är inte ofta. Få den chansen. Blir nog ända första gången. Ja. Eh, tack till Ingve Hult Och Pontus Gustafsson som klipper Och klistrar i det här avsnittet Och gör det eh, möjligt att lyssna på Och också tack stort tack återigen till eh, Martin Rukowski Som alltid eh, lånar ut sin mikrofon till oss Och också tack till alla er som har lyssnat Och eh, hej då!